A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Újra kísérleti látható műsorunkban ígéretes űrmissziókról beszélünk. Kiderül, hogy milyen messzire láta a James Webb űrteleszkóp. A Hold és Mars veszélybe kerültek -e a háború miatt. Túl vagyunk az 5000 felfedezett exo-bolygón, és továbbiak után kutatunk. Csillagközi űrszondák és csillagtérkép a Tejútról. Eugene Parker fizikus, felköszöntjük a 20 éves spacex itt a Postmodernben. Üdvözlöm a hallgatóinkat és a nézőinket! hallgatókat a Pátia Rádióban és a nézőket a PostMondaM YouTube csatornáján. Ez egy olyan kísérleti műsor, amire egyszer már volt példa, most folytatjuk a kísérletezést, mégpedig azzal, hogy összekapcsoljuk a rádiót és az internetet. A mai alkalommal űrtechnológiákkal, ígéretes űrmissziókkal foglalkozunk, végig az egész műsorban, és a rádió hallgatóknak mondom már is, hogy ennek a műsornak van egy látható változata. Tehát, hogyha szeretnék látni például a műsorunk vendégeit, vagy a műsorunk témáját, azt, hogy mi mindent mutatunk meg, akkor jöjjenek föl a PostModem YouTube csatornájára. www.youtube.com per PostModem Én Szilágy Árpád vagyok a műsor műsorvezetője, és akkor már is bemutatom az társaságunknak már itt levő tagjait. Rögtön mondom is Pál Bernadettet Csillagászt, aki melesleg mars kutató, és a Konkoli Csillagászati Intézet munkatársa. Szia Berni! Sziasztok! Üdvözlöm minden platformon a hallgatóinkat! Nagyon szuper! És itt van velünk, ráadásul Fogter Zoltán, aki már volt egyszer velünk itt ebben a műsorban, ő is csillagász. Sziasztok! Is nagyon sok szeretettel köszöntök én is minden hallgatót és nézőt. Ha jól tudom, a Schwabhegyi Csillagvizsgáló könyvtár szobájából jelentkezel. Gondolom, hogy rengeteg csillagászati évkönyv meg album található mögötted. Így van, itt vagyok most a kutatóintézetünk könyvtárában és valóban a csillagászat minden területéről található itt szakirodalom. Oda is érdemes időnként ellátogatni, de mi most olyan dolgokról fogunk beszélni, amik még a könyvekben nincsenek megírva, ígéretes űrmissziókról beszélünk, és rögtön az elején azzal foglalkozunk, amire már szerkesztőnkkel Részbetyár Gáborral nagyon régóta várunk. A James Webb űrteleszkópot ugyanis nemrégiben végre-végre felbocsátották több évtizedes előkészítés és többszöri halasztás után, és most ott tartunk éppen, hogy már hangolják össze a tükreit ennek az óriási űrteleszkópnak, és erről fogunk most beszélgetni. Itt az indítása ennek a James Webb űrteleszkópnak. Gyönyörű képeken láthatjuk persze, de még gyönyörűbb képeket várhatunk majd ettől az űrteleszkóptól, amit nagyon-nagyon várnak a csillagászok világtársadalmában, hiszen olyan képeket lehet majd elvárni ettől az űrteleszkóptól, Amiet még soha az életben nem készítettek, innen a Földről, de még az űrben elhelyezett űrteleszkópokkal sem. Itt már is láthatjuk a James Webb űrteleszkópot a különleges hat szögű tükreivel, amivel nagyon-nagyon messzire lehet ellátni. De szerintem kezdjük onnan Pál Bernivel, hogy nem ez az első űrteleszkóp már a Világűrben, az alapötlet ugye az, hogy a távcsövet vigyük ki a Földön kívülre, az űrbe, és onnan sokkal könnyebben fogunk látni jó messzire. Így van, ugye, amikor a Földről nézelődünk, akkor megvan meg körülöttünk az, az egyébként nagyon hasznos légkör, ami a csillagászati megfigyeléseket cserébe nagyban nehezíti, ugyanis hála az égnek, megszűr sok olyan sugárzást a légkörünk, amiket egyébként csillagászati mérésekre remekül fel lehet használni. Na most, amikor mi az űrbe küldünk fel valamilyen távcsövet, akkor ugye el tudjuk kerülni a légkörnek ezt a zavaró hatását, nem fodrozódik, nem kavarog, nem szűr meg semmit, hanem mindent látunk tőle. És hát hirtelen fel sem tudnám sorolni, hogy mennyi jobbnál jobb missziót küldtünk már eddig is az űrbe, ugye most hirtelen hát a Hubble Earth teleszkópot mindenki ismeri, de gondolhatunk a Spitzer teleszkópra. Végül is a módszereket finomítják egyre tovább és tovább, annak érdekében, hogy minél messzebb lehessen látni. A technika maga azért is fontos, mert nem hagyományos optikával látunk messzire, tehát nem a látható fénytartományban nézünk előre, hanem máshogyan, de hogyan? A James Webb az leginkább infravörös tartományban fog vizsgálódni, tehát ugye ez nem az a látható hullámhoz, amit mi látunk a szemünkkel, hanem mondjuk a hétköznapokból az infravörös sugárzást, az a hősugárzáshoz tudjuk kötni, tehát ugye minden testnek van valamilyen infravörös sugárzása, aminek van bármilyen hőmérséklete. Na most ez azért jó nekünk, mert a nagyon-nagyon-nagyon régen kialakult objektumok, amiktől nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régóta utazik a fény azokat mi a vörös és a kozmikus vörös eltolódás miatt már infravörös tartományban látjuk. És akkor itt a válasz arra a kérdésre, hogy mennyire messze lát a James Webb űrteleszkóp, teleszkóp, itt a messzét, azt leginkább időben kell értelmeznünk, nagyon-nagyon-nagyon messzire lát vissza a múltba. Na de annyira, hogy az idő kezdetéig azért mégsem lehet visszatekinteni, gondolom. Vagy akár Tehát az egészen odáig? sajnos, nem? De jó lenne, én nagyon szívesen megnéznék egy fotót az robbanásról, és biztos mindenki más is, de sajnos azért az nem megoldható. Az első csillagok, az első galaxisoknak a, a fényét viszont már meg-meg tudjuk vele lesni. Mi a, egyébként a látható műsorunk nézőinek, mondom, hogy már is látjuk az első fényképet, illetve a rádió hallgatóinknak is meséljük ezt, hogy egy 2000 fényévre található csillagról küldött már is a James Webb űrteleszkóp egy fotót. Fogter Zoli is követi, gondolom, az űrteleszkóppal kapcsolatos eseményeket, de itt most egy kicsit messzire vagy mellé nézünk itt a nagy csillag mellé. Gondolom, ez valami galaxisnak a képe lehet, ugye? Nem, szerintem nem galaxis, hanem ez egy csillagkeletkezési terület a, a pacának az alakjából uh, kikövetkeztetvén. Tehát feltételezhetően ez, ez nem egy pontforrás, hanem, hanem valami kiterjedtebb. Hát, uh, tudod, még nem voltam objektum. jelen egy csillagkeletkezésénél, úgyhogy nem ismertem meg a, a dolgot. Igen, igen, igen. Bár erre most őszintén uh, nem esküszöm meg. A, a felvételnek maga az érdekessége az az, hogy ez lényegében a James Webb... Uh, 18 szegmensű főtükrének a bekalibrációja után készült el. Manométeres pontossággal kellett bekalibrálniuk a, a James webb működtető mérnököknek, és egy ilyen 10 magnitúdós csillagot uh, készítettek, egy, egy ilyen rendkívül látványos felvételt, meg a környezetéről. Igen, táfő. ez tényleg, ez határozottan galaxis kinyilatkozata határozott, van. Sőt, és ott van egy másik galaxis is mellette, az egyértelműen jól beazonosítható, egy spirálgalaxis. Spirál galaxis, az a spirálgalaxis színe... az ugye azt jelenti, hogy ezek a spirál formájú karja is látszottak a galaxisnak. Ami, hogyha én most jól értettem az eddigi híradásokat, ezek messzebb vannak, mint 2000 fényév, ugye? Tehát messzebb. a 2000 fényév az a, központi, a kép központjánban látható nagy csillag, és amik most láttunk, az mögötte jóval messzebb lehetnek. Így van, azok már a mi galaxisunkon túl vannak szakszóval, ezt extra galaktikus objektumoknak szoktuk nevezni, a mi galaxisunkon túli objektumoknak, ilyenek más galaxisok például. Szabad szemmel is látunk ilyet, hogyha kimegyünk nyáron a, a csillagos égbolt alá, akkor az Androméda csillagkép irányába, hogyha fényszennyezésmentes helyen, vagyunk és elnézünk annak a csillagképnek az irányába, akkor az Andromeda galaxis az például egy, egy másik galaxis. Tehát az nem a mi tejútrendszerünkhöz tartozó objektum, hanem körülbelül 2,5 millió fényévre van ö, tőlünk. A mi galaxisunk ennél jóval kisebb ennél a távolságnál, és igen, ezt szabad szemmel is meg tudjuk tenni, természetesen erre az űrtávcsövek, az űrteleszkópok is képesek, hogyha becéloznak valamit, mondjuk ezt a 10 magnitudós csillagot, ezen kívül még a környezetbe feltűnnek olyan objektumok is, amik sokkal, sokkal messzebb vannak a mi galaxisunkban lévő objektumoknál. Szóval én azt hallottam, hogy ettől az új űrteleszkóptól óriási felfedezéseket várnak a tudósok, a csillagászok, a fizikusok. Mondanátok egy-két ilyen irányt, ami tényleg feltételezhetően bejön majd az űrteleszkóp révén a tudományba. Nekem az első, ami egyből beugrik, azok az exobolygó kutatás. Én azokat a képeit várom nagyon, hogyha tényleg sikerülne mondjuk lefényképeznünk exoholdat, vagy hogyha sikerülne alaposan lemérnünk egy exobolygó légkört, hát én nagyon várom azokat a híreket. Ez benne van lehetőségként, hogy tényleg optikailag lefordítanak majd egy képet, ugye az infravörös tartományból általunk is látható képként meg tudunk jeleníteni olyan bolygót, ami naprendszeren kívüli, mert ugye eddig ez lehetetlen volt, mert annyira nem voltak jók a távcsöveink. Hát én bízom benne, hogy valamilyen technikai ügyeskedéssel ezt meg fogják oldani nekünk. Magátod a James Scepter több területen várnak áttörést, egyik, amit Detti mondott, az exobolygók és az exo légköröknek a vizsgálata Ilyen terület még, ahol áttörésre számíthatunk, a csillagkeletkezés, illetve a fiatal bolygórendszereknek a keletkezése. Tudjuk azt, hogy a fiatal csillagok, azok uh, tulajdonképpen ontják, magukkal a bolygóknak a keletkezését is. A csillagkeletkezés és a bolygó keletkezés ez egy összetartozó folyamat. Ez a keletkezés egy fiatal csillagkörüli anyagkorongban, egy úgynevezett protoplanetáris korongban kezdődik el, és a James Webb tökéletesen alkalmas lesz, hogy ezeket a protoplanetáris anyagkorongokat is megvizsgálja, illetve spektroszkópiai módszerekkel akár az ezekben lejátszódó anyagáramlást is. Tehát a csillagkeletkezés területén nagy áttöréseket várunk. Ilyen még, amit te is mondtál, Árti, hogy nagyon távoli objektumokat pillanthatunk meg vele, meg amit Detti is mondott, és nagyon messzire látunk el a kozmoszban. Tulajdonképpen az első galaxisok és csillagoknak a megszületéséig fogunk tudni vele visszalátni, és ez a, ez a galaxisoknak a fejlődése szempontjából egy kiemelten fontos terület, terület. Tehát még ezen a fronton is várunk jelentős áttöréseket. Amikor néhány nappal ezelőtt megjelent a sajtóban ez a csillagfotó, akkor nagyon nagy hozsannázás övezte ezt a képet, de megmondom őszintén nektek laikusként, hogy nem voltam teljesen biztos. Volt már olyan képünk, ami ilyen messzire 2000 fényévre ellátott volna és mutatott volna egy ilyen csillagot, vagy pedig ez, ez tényleg egy kuriózum ilyen szempontból, hogy már, már ez az első fénykép is egy rekordot jelent? Volt már korábban is ilyen távoli fotónk itt. A, a James Webb teleszkóp szempontjából azért nagyon fontos ez a kép, mert hogy leginkább azt látjuk rajta, hogy sikerült az összes ö, kis ö, tükör szegmensét bekalibrálni. Ugye annak, hogy mekkora távcsöveket tudunk építeni, annak sajnos nem csak az emberi képzelet szab határt, hanem a technika, illetve maga a fizika is, mert egy bizonyos ponton túl már a, meghajlik a, a saját súlya alatt a tükrünk, úgyhogy nem tudunk végtelen nagy tükröket ö, készíteni, illetve hát ö, megnézem azt a rakétát, ami mondjuk egy 60 méter átmérőjű egy darab tükröt felküld az űrbe, úgyhogy ezért kénytelenek voltak ilyen zseniálisan össze kis darabokból összeállított aranyozott tükröt csinálni. Na most utána ezeket a kis külön részeket, ezeket egyessével be kellett kalibrálni, hogy egy darab csillagról egy darab képet láthassunk utána. Tehát az első James Webb fotókon még nagyon jól látszott, hogy hogyan lesz egy darab csillagból 18 kicsipötty. Egyébként a technológiája is nagyon érdekes szerintem, hogy ezeket a precíziós tükröket elektromos motorokkal állítgatják, és ha jól értettem, akkor a tükör felületének a domborúságát is lehet befolyásolni ezekkel a motorokkal, hogy pontosan megközelítsék azt a félgömb formát végül is a teleszkóp egész felületével. Tehát hogy csak nagyon minimális mértékben térjen el a tökéletesnek tekinthető félgömb formától. Jól fordítottam le? De így van, tehát hogy ezt, ezeket a kis szegmenseket egyesével kellett nanométeres pontossággal bekalibrálni, és valóban ehhez, ehhez számítógépes algoritmusokat is felhasználnak, ilyen pontosság ugyanis hát, hasraütéssel, meg szabadkézzel nem érhető el, tehát nagyon komoly munka van emögött, mind a szoftverfejlesztési szinten, mind pedig műszaki szinten, tehát hogy így ezt, ezt eléggé ügyesen kivitelezték a NASA mérnökei és kutatói. Én úgy tudom, hogy ezen kívül is vannak azért még űrteleszkóp projektek, említhető az Ariel vagy a, vagy a Plato, ezek elsősorban olyan projektek, amik már kifejezetten exobolygókat fognak kutatni, mind a Plato, mind az Ariel is. Nem csak exobolygókat, de az elsődleges cél az exobolygóknak a vizsgálata. A James Webbnek is benne van a kutatási programjában az exobolygók vizsgálata, de ő fog másfára is tekinteni. Naprendszerbeli objektumokat, csillagkeletkezési területeket, távoli galaxisokat. A Plato. Ő, ő 2026-ban fog startolni, ha minden jól megy. Ő egy új generációs ExoBolygó űrmisszió lesz, és a fő küldetése az, hogy naptípusú csillagok körül keressen olyan kőzetbolygókat, bolygókat, amik a lakható zónában, a csillagnak a lakható zónájában keringednek. Ez az elsődleges küldetése, úgynevezett asztroszeizmológiai, csillagrengési vizsgálatokat is fog tudni végezni, ezáltal a csillagok belső szerkezetét is jobban fel fogjuk majd tudni térképezni. De elsősorban az exobolygók kutatás szempontjából nagyon érdekes. Ha ez elindult ez a plátó, akkor innen a földről egyfajta távoli kapcsolatban szerethetjük majd ezt, űrteleszkópot és egy ilyen plátói kapcsolat alakul majd. Plát, így van, így van, egy Plátói szerelem bontakozhat ki közöttünk, így van. A, másik. a Az űrtervcsővel. A másik pedig az Ariel, ami, ami nem a kishablányt jelenti, hanem uh, szintén egy ilyen elnevezés. Uh, röv, egy, egy ilyen mozaik szó. Ő, ő, pillanat, ezt most így a hosszú neve van, ezt felírtam magamnak, most gyorsan puskázok egy picikét. Segítek, a... jó? Atmospheric, jó, jó, jó. Remote Sensing, infrared, remote ex sensing exoplanet, infrared, Exoplanet, Large Survey. Large Survey, így van. És itt elhangzott a névben a, az Infrared uh, kult szó. Egyrészt az Ariel, optikai, tehát a látható tartományban is érzékeny lesz, de infravörösben is. A Plato, hogyha jól tudom, ő csak az optikai tartományt fogja részletesen vizsgálni, az Ariel meg kifejezetten arra van kifejlesztve, vagy arra fogják kifejleszteni, hogy exobolygó légköröket vizsgáljon. Tehát az exobolygó légköröknek a kémiai analízisét fogja elvégezni, ez lesz a fő küldetése, ezáltal olyan molekulákat, illetve anyagokat, atomokat, molekulákat beazonosítva exobolygók légkörében, amik nagyon érdekes fizikai és kémiai következtetésekre is sugallhatnak. Tehát csak is kizárólag exobolygó légkörös, űrtávcső tekintetében az Ariel az mindenféleképpen törő lesz. Természetesen neki is lesznek mellékküldetései, többek között szintén fog infravörösben csillagkeletkezést vizsgálni, a, a, a naprendszerben is képes lesz mondjuk megfigyelni, de a fő küldetése az az Exo bolygóknak a vizsgálata lesz. A digitális világról érthetően Ez a Postmodern. Egy űrmisszió indítása vélhetően vagy a marsra, vagy a holdra. Verni, melyik a kettő közül? Hát ez szerintem egy mars indítás lehet talán, Bár legalábbis egy elképzelt. Animáció. Most azt látjuk, hogy épp átrepülünk a felhőrétegen, egy nagyon-nagyon szép animációt látunk, ahogy épp elhagyjuk a földet, csodálatos ívben repülünk valami távoli célpont felé. Gyanítom, hogy ez az Artemis és a, a később a marsra induló missziónak lehet egy ilyen uh, reklám animációja. Így van, mondjuk ezt a rádió hallgatóknak is, mert hogy ennek a műsornak van egy látható változat a YouTube-on, megnézhető, mint hogy az animáció végén a NASA logója is, hiszen a NASA animációjáról volt szó, de itt most az a legfontosabb, hogy most már több mint egy hónapja tart az orosz-ukrán háborús konfliktus, és ennek nyomán várható változás is fog bekövetkezni az űrkutatásban, ami azért nagyon érdekes fejlemény, mert most már talán mondható, hogy évtizedek óta béke az űrkutatásban, hiszen az oroszok és a nyugati űrkutatók közössége majdhogy nem probléma nélkül működött együtt, még hogyha voltak is surlódások, de hát azért együtt működtek. Például a nemzetközi űrállomás felépítésén és annak üzemeltetésén is. De most lennének egyébként hagyományos módon összehozott közös projektek, amelyek megkérdőjeleződtek. Hát az egyik ilyen, ami nekem személyes fájdalmam is, ez az ExoMars missziónak a róvere. Ez ugyanis egy ÉZA, vagyis Európai űrügynökség és egy Roscozmosz együttműködés. Ugye itt a Roscozmosz, ez a régi szovjet űrügynökségnek a leszármazottja, mondjuk így. Na most a, hát a kettő szervezet között itt a háborúnak a nyomán egyelőre minden együttműködést felfüggesztettek, és ezzel együtt ugrott az idén, vagyis 2022. szeptemberre tervezett rover indítása is. Azt olvastam, hogy azzal... Francia Gajánáról indították a Soyuz űrhajókat, és a Roscosmos azt jelentette be, hogy ő már pedig onnan most nem fog indítani egyetlen egy Soyuz sem. Hát egyrészt ugye ez a probléma, másrészt pedig már önmagával a roverrel is, illetve az indításával is akadnak problémák, hogyha itt az Éza és a rossz nem e, hajlandó a továbbiákban együtt dolgozni, e, ugyanis a... a a leszálló egységnek a leszálló platformját, azt például az oroszok építették, ez a kazacsok leszálló platform. Na most, hogyha felbomlik az egyesség és az együttműködés a két űrügynökség között, akkor nem biztos, hogy ugyanúgy hozzáférhető mondjuk a technológia az európai űrügynökségnek, mint mondjuk eddig. De minden esetre ez még a, az a tagorzágoknak a reményei szerint nem a vége lesz amúgy az űrmissziónak. Most egy nagyon gyorsított eljárásnak a keretein belül azon dolgoznak, hogy hogyan lehetne gyorsan valami olyan dolgot fejleszteni, amivel mégis csak fel tudnánk küldeni valamilyen formában a rovert a Marsra. Tehát ezen dolgoznak, hogy hát ha az idei, a indítási ablakról már így is úgy is lecsúsztunk, akkor mondjuk a 2024-es vagy a 2026-os ablakra jó lenne valamilyen formában mégiscsak felküldeni ezt a küldetést, mert hát rengeteget dolgoztak rajta. Na tehát ürök kétája másnak is van, tehát mondjuk kiindulhatunk a kínaiakból, jó, nyilván ez egy kicsit naív kérdés, de például a NASA is indít rakétákat, nem lehet az, hogy az Éza odaforduljon a nasa hogy lőjétek már fel a marsjáronkat? <gül> Egyébként, de is ez, ez, ez ugyanígy benne van a pakliban, tehát itt felmerült az is, hogy akkor ez most csak egy Éza projekt lesz, és akkor lépünk egyet a felé hogy Európa önállóbb ö, űr, űrállammá, má vagy űrszervezetté válik, ne most most Európára hogyan hivatkozzak, űrkontinens leszünk, de persze ugyanúgy opció az is, hogy valamilyen másik nemzetközi szervezettel működjünk együtt. Viszont akár mivel is küldjük föl, ezt a, ezt a rovert, ami nem az eredeti tervezet, ahhoz mindenképpen át kell legalább egy kicsit, de leginkább nagyon építeni ezt a rovert. Egy, egy új rakétához kell hozzáigazítani, át kell odautastatni, hogy ha mondjuk nem Oroszországból, hanem mondjuk máshonnan küldik föl, akkor. Tehát ez sok logisztikai és egyéb problémákat felvet. Most egyelőre az én legutóbbi információim szerint bizonyos részeit már elvitték Olaszországba tárolni ennek a rovernek, amíg megszólnak róla, hogy mi lesz. Az elején tehát az Artemis küldetésnek a rakétájáról láthattuk az animációt, és akkor menjünk tovább abba az irányba, hogy mindennek kihatása van a holdkutatásnak is, hiszen egyfajta lépcsőzetesség megfigyelhető volt ezekben a tervekben, hogy először a holdra kell menni, és utána mehetünk a marsra. De hogyan függ ez összeverni? Igen, ez az Artemis, a NASA-nak az Artemis missziója, ennek egy nem titkolt célja, hogy először kicsit megvetjük a lábunkat a holdon, és ha az már úgy rendben megy, sikerült építenünk magunknak egy kis holdbázist, akkor utána vehetjük a nagyobb falatot, és indulhatunk el egészen a marsra, tehát nem egyből odaugrunk el. Viszont az Artemis is, hát most késik, alapból is nagyon ambiciózus volt az a terv, hogy már 2024-re űrhajósok lépnek a holdnak a felszínére, nem sikerült sikerült tartani ezt a, ezt a határidőt. Most első körben két évvel csúsztatták, tehát ilyen 2026 környékére várható, hogy az első űrhajósok megérkezzenek a Holdra. Ennek egyébként leginkább az az egyik oka, hogy még nem készültek el megfelelő módon azzal, hogy le tudják szállítani biztonságosan az embereket a holdra, illetve azzal, hogy készen legyen az új pöpec ö, űrruhájuk, ami remekül fog működni. Másrésztről pedig, hát a minél régebb óta tart ez a Artemis misszió annál több és több pénzt felemészt. Még közel sem annyit, mint amennyit a 60 évvel ezelőtti Apollo missziók megettek, viszont ugye most jelenleg a mindennek a... a valószínűleg mindennel is összefügg az, hogy a, hogy a NASA-nak is kicsikét szűkebbre nyílhatott talán itt a pénztárcája, és kezd problémát okozni, hogy mennyi milliárd dollárt vihet el ez az Artemis misszió. És mi van a már létező együttműködésekkel, például a nemzetközi űrállomás, amiben ugye az oroszok is, meg a nyugatiak is benne vannak, Éza és Náza is, azt most leállítják, vagy kiszállnak bele, nem lehet szétszedni azt az űrállomást. Hát egyébként felmerült, felmerült már az az orosz űrügynökség, egyszer-kétszer belengedte már, hogy ők mikor fognak kirépni az ISS-ből, és lecsatolják a saját részüket, és elmennek vele, és készítenek egy saját orosz űrállomást. Na most én úgy tudom, hogy a nemzetközi űrállomáson egyébként jelenleg békés a hangulat, tehát most nem, nem szerelgetik még szét a fent levő orosz űrhajósok titokban éjszakánként az ő részüket, ellenben egy, hát egy roppant érdekes dolog történt, ugyanis most itt a hallgatóknak mondom, hogy látunk is egy videóbejátszást arról, ahogyan induláskor látjuk az orosz és amikor megérkeznek az űrállomásra, akkor másmilyen ruha van rajtuk. Tehát az eredeti fehér-kék színű kezes lábasuk, az amikor megérkeztek az űrállomásra, az sárga-kék színben pompázott. Ugye ez a sárga-kék szín, ez a mostanában egyre többet látható, így, hát ugye ez az ukrán zászló magyarul, tehát ezzel... Ukrajna nemzeti lobogójának a színei. Pontosan, és hát amikor megkérdezték itt az orosz űrhajósokat arról, hogy ugyan miért öltöztek át menet közben, akkor egy nagyon érdekes kitérő választattak, hogy hát ők, döntet, ők dönthetik el, hogy milyen színű ruhában szeretnének lenni, és nagyon sok sárga anyag összegyűlt, úgyhogy most éppen sárga lett. Ezt mindenki értse úgy, ahogy szeretné a digitális világról érthetően. Ez a Posztmodem. Kicsit ezoterikus felvételnek tűnhet, például a rádió hallgatóknak, de azoknak is, akik most nézik a Youtube-on ezt a felvételt, elárulom, hogy ez nem egy zene, hanem egy űrfelvételnek, az zenévé alakított változata, szonifikációnak mondják egyébként, és azt ábrázolja ez a videó, mondom a rádió hallgató kedvéért, hogy egymás után most már az 5000 felfedezett exo tartunk. Hallgassuk egy picit a hangát? Hangok jelzik, ahogy megtalálják ezeket az exo -bolygókat. Mint hogy a kis valami harangjáték lenne. Jó a fajáték nem Berni? Ez a, ez a kis hangos játék. Igen, igen, határozottan. Egyébként annyi érdekesség még arról, hogy ugye mi alapján válogattak hangot a minél magasabb egy bolygónak a hangja idézőjelben, annál rövidebb idő alatt kerüli meg a csillagát. És a végén természetesen a NASA logója, hiszen ők készítették ezt a szonifikált animációt. És itt van velünk Boldog Ádám, aki exobolygók kutatásával foglalkozik. Ez az 5000 bolygó. Ez sok vagy kevés? Mindenképpen sok, tehát nem elég. Már hagyjunk annyi majd sose elég de ebből azért már bőven lehet tudomány csinálni, itt már lehet statisztikákat csinálni, és talán nem is csak a, a számuk érdekes, hanem a minőségük is, hogy nagyon sokféle bolygót ismerünk most már. Tehát kezdetben voltak azok a, a Jupiter tömegű gázóriások, amiket megtaláltak, amik nagyon közel keringenek a csillagukhoz, és persze az is hirtetlen érdekes, és rengeteg sok új információt megtudtunk róluk de azért az kevés lett volna ahhoz, hogy, hogy átfogó képet kapjunk az egzobolygók világ, világáról. Mert ugye Ezt a legizgalmasabb tenni? kérdés az, hogy van-e olyan bolygó, mint a Föld? Ilyen kékszidő, <gül> hogy pont a lakhatósági tartományban található-e, lehet -e ott élet? Ezek a legfontosabb kérdések. Ugyanilyen posztmodemet forgatnak rajta. I, az biztos. Igen. Hát ha engem kérdezem, biztos, hogy ez a legérdekesebb, legizgalmasabb kérdés. De valószínűleg sok exobolygó kutató talán mást mondana. Mindenki, hogy a saját témája legizgalmasabb. Én egyébként speciál pont ezzel foglalkozom, a lakhatóságot vizsgálok, úgyhogy teljesen egyetértek benne veled, hogy, hogy ez a legizgalmasabb. És szerencsére már sok kőzetbolygót is ismerünk, és nagyjából olyan 60 ebből az 5000-ből az, ami valószínűleg kőzetbolygó és a lakhatósági zónán belül van. Tehát elenyésző kisebbség az, a, akik, akikkel mit Foglalko én foglalkozni tudok. Tehát azért mondtam, hogy nem elég ez az ezer, de nem azért, mert hogy még többet és még többet akarunk, hanem azért, mert ebből tényleg a lakhatósági zónán belül keringő kőzetbajok elenyészűen kevesek. A műsor Be első el, felében mi foglalkoztunk az űrtávcsövekkel, és azzal, hogy az, a kezdeti űrtávcsövekkel nem tudtunk mi olyan messzire ellátni, szóval csak következtetni lehetett például az exobolygók létezésére, abból, hogy hogyan villog a fény, ami abból az távoli naprendszerből, vagy távoli csillagrendszerből érkezik, és abból következtettek a bolygónak a Létezésére. De Berni azt mondta nekünk, hogy az, az újabb, a James Webb űrteleszkóppal akár már látni is lehet valamit majd ezekből az exobolygókból, de gondolom azok közül is azokat láthatjuk, amik azért viszonylag közel vannak hozzánk, ugye? Hát látni már most is tudunk más távcsövek által lefotózott, direkt lefotózott exobolygókat, de ezeknek Igazából nem is az a feltétlenül a lényege, hogy közel legyenek hozzánk a csillagok, persze ez is közrejátszik, hanem inkább az, hogy távolabb legyenek a saját csillaguktól. Tehát az olyan bolygókat, amik nagyon közel keringenek a saját csillagokhoz, nem tudunk közvetlenül lefényképezni, mert annyival fényesebb a csillagok. Tehát ki kell takarni először a csillagot, és akkor utána lehet látnia a bolygónak a saját fényét. De ehhoz az kell, hogy azért legyen egy nagyobb szeparácia a bolygó meg a csillag között és ugye ez infravörös fény elsősorban, amit az, a, a bolygók kibocsátanak, és hát több oka is van, de hát nem véletlenül infravörösben fog mérni ez a James Webb űrteleszkóp sem, és nem véletlen az sem, hogy majd infravörösben fogja keresni a, a nyomát ezeknek a, a légkörének, a bolygó légkörében lévő molekuláknak a nyomát. Hát ugyanis, igen, majd a videó szerintem segít nekünk ezt kicsit jobban megérteni, hogy hogy működik az, hogy mi egy exo légkörét nézzük. Hogyan lehet a légköret Igen, éppen azt láthatjuk, hogy egy másik csillagnak a fénye süt egy körülöttekeringő bolygónak a légkörén, ami önmagában nem lenne érdekes, de megfelelő konfiguráció esetében, hogyha ezt a Földről éppen úgy Kedvezően látjuk is, hogy a csillag előtt áthalad a bolygó, és amikor áthalad előtte, keresztül süt a csillagfénye az exobolygó légkörén, akkor innen a Földről is bizony láthatjuk azokat a nyomokat, amiket a bolygó légkör molekulái hagynak benne. Mert valójában minden egyes molekula, minden egyes elem úgy lenyomatot fog hagyni a csillagnak a színképében. Tehát a szivárvány spektrum, ez biztos ismerős a mindenki számára, nemben a színképben hagynak nyomot, sötét vonalakat a különböző elemek molekulák. És ez alapvetően nem csak a csillag légkörére igaz, hanem a bolygó légkörére is, ahogy keresztül jut rajta a csillagfény. Tehát valójában mi ki tudjuk következtetni, hogy milyen elemek, milyen molekulák vannak jelen az adott exobolygók légkörében. Ezt eddig is csinálták már Jupitereknél, tehát ilyen gázóriásoknál. ebből lehet külzett... következtetni, hogy, hogy adott bolygón van-e élet, vagy lehet-e élet, létrejöhetnek-e olyan struktúrák, amik hasonlítanak az ittenire? Hát nagyon reméljük, hogy lehet, ez, ez a nem titkolt célja itt a, a külzett bolygók légkörének vizsgálatára, amit most majd a James Webb végre már végre tud hajtani, ugyanis eddig ezek, ezek túl picik voltak, nem tudtuk ezeknek a légkörét megnézni, de a James Webb már kellően érzékelj hozzá, és akkor azt várjuk, hogy majd hát, ha lesznek ilyen jó kis lakható végítesteink, ami abból fog elni, hogy ránézzünk a, a bolygónak az exobolygó spektrumára, és azt látjuk, hogy ó, ott van nyomot, ha benne a szén-dioxid, a metán, az oxigén, a víz. Na, ha egy ilyet látunk, akkor lehet tapsolni, mert valószínűleg tényleg az élet nyomára bukkantunk. de egyesével, külön-külön, ha csak az, csak az oxigén van jelen, az nem feltétlenül bizonyítja azt, hogy ott az élet jelen van, mert az, az mindenféle élettől független módon is elő tudja állítani tud az adott exo a környezete. Tehát az fontos, az a lényeg, hogy ezek a biomarkerek így együttesen legyenek jelen. És ha egyszer ilyet látunk, akkor tényleg örülhetünk, hogy na ott már aztán tényleg nagyon valószínűleg valott valamiféle élet, ha még nem is tudjuk közvetlenül bebizonyítani, hogy ottan járkálnak a, a dettik meg árpik, de azért el lehet képzelni, hogy valamiféle életnek a nyomát fedeztük föl. Persze az még rengeteg utólagos kutatás meg munka lesz, hogy ez ténylegesen be lehessen, mizet, hogy minden más esetet kizártunk, és már tényleg ez csak az élet hozhatta létre, de vagy látunk egy ilyen spektrumot, akkor már lesz mivel dolgozni, lesz ilyen foglalkozni, és végre ezt majd a James Webb lehetővé tudja nekünk tenni. Visszatérve még egy kicsit a számokra, mert ugye itt az ötezredik exobolygónál tartunk, és gondolom, hogy tényleg ez egy viszonylagos szám bizonyos szempontból kevés, más szempontból meg sok. Mondjuk a két évtizeddel, két évtizeddel ezelőtti állapothoz képest nyilvánvalóan sok. De hogyha abba belegondolunk, hogy mekkora nagy a világegyetem, akkor itt sokkal-sokkal-sokkal több bolygóról lehet szó. Gondolom, ez az 5000, ez leginkább itt a Tejúdban létező bolygókra vonatkozik? Tehát ennél Igen. messzebb nem nagyon látunk, ugye? Hát most jó kérdés. Tehát azért az Andromédában, ha nem, így most valami így a rémlik dereng, mint hogyha ott is keresnének egy de... Elképzelhető, hogy ott is fogunk felfedezni, így messze van. Tehát azok nem sok vizet fognak nekünk zavarni, de az, hogy technológiával eljutunk arra szintre, hogy az Androméd a galaxisban is ki tudjuk mutatni a exobolygót, az már azért fantasztikus dolog. Uh -huh. De alapvetően igazad van. Tehát itt arról van szó az 5 000, hogy itt a tejútt belül kerülő uh, exobolygókat fedeztük fel, és ezeknek a színes palettáját rajzolta már fel a Kepler távcső, a Tess távcsi, a koró, meg mindenféle, amik uh, keresték ezeket az exobolygókat. És hát ugye ezeknek a szonifikált hangít hallgathattuk az előbb. Amúgy nagyon vicces volt itt, említetted, hogy nem valami ezoterikus videót nézünk éppen. <hállt> Egy, egyik évben, április jött ki egy olyan cikk, hogy ö, asztrológia az exobolygók korában, hogy ja, a bolygók milyen hatással vannak az emberekre, hogy ezt az asztrológia próbálja így ránk húzni. Persze semmi alapja nincsen, és nincs is így, hogy gravitációs hatáson túl bármiféleképpen befolyásolja az életünket. Minden esetre ez az április esély cikk azzal foglalkozott, hogy akkor hát érdemes lenne ezt a most már ugye immár 5000 bolygón, exobolygónak a hatását is vizsgálni az életünkre, hiszen csak akkor lehet el eskülőképet kapni arról, hogy milyen jövő vár éppen ránk, úgyhogy ez csak egy ilyen vicces gondolat, ami így fölmerült, hogy ezt az ezoterikus szót említette. És milyen jó Ádám, hogy említetted a dátumot április 1-i cikkkel kapcsolatban, éppen műsorunk is április 1-én kerül adásba, úgyhogy fontosnak tartom megjegyezni hallgatóink és nézőink számára, hogy nem vicc, amiről mi itt most beszélünk, nem áprilisi tréfa, hanem teljesen valós dolgokról beszélünk, exobolygókról, űrtávcsövekről és más-más érdekességről. Boldog Ádámnak köszönjük szépen a beszélgetést! Én is köszönöm. A digitális világ érdekes. A postmodem ugyan a digitális világról szól, ahogy az előbb a köztes szignálunkban is elhangzott, rádióhallgatóinknak is és a YouTube nézőinknek is mondom, hogy ezúttal egy olyan külön kiadásról van szó, azt látják, hallják, ami ígéretes űrmissziókról szól. És most folytatjuk a kalandozásunkat a csillagközi közé űrben, ugyanis az eddigiekben természetesen, természetesen távcsövekkel néztünk jó messzire, és vizslattuk például az exo -bolygókat. De most itt van előttünk több más program, amiről Fokter Zoltán csillagászsal folytatjuk a beszélgetést. Itt van a például a csillagközi űrszondák témája, ami azért is érdekes, mert hát van, van már nekünk olyan űreszközünk, a Voyager 1, illetve 2 ami Hát szépen lassan elhagyta a naprendszert, tehát ők végülis kint vannak már a csillagközi űrben, ugye? Igen, ez egy nagyon jó kérdés olyan szempontból, hogy a válaszom egyszerre az, hogy igen és nem. <há> Ennek az az oka, hogy a Voyager-ök még nagyon a, a naprendszerben vannak. Tehát a naprendszernek a határát azt nagyon fontos már mint azt, hogy mi szerint definiáljuk. Hogyha azt nézzük, hogy a Voyager-ök elérték azt a térséget, amit mi helios, heliopauzának nevezünk, akkor ők ténylegesen kiléptek a naprendszerből. A heliopauza az az a térrész, ahol a napból származó töltött részecske sugárzás, az összeütközik a csillagközi közeggel, és a nyomásuk kiegyenlítődik. Tehát tulajdonképpen annak a plazma buboréknak a határa, ami a naprendszer belső részét körbeveszi. Viszont a naprendszer definícióján, viszont a naprendszernek magának van egy másik definíciója, ugyanis a, a naprendszer alatt azt a térségét értjük a galaxisunknak, ahol a nap gravitációs tere a domináló tényező. Ez sokkal kiább terjed a heliopauzánál. Ez körülbelül egy két fényév sugarú gömb alakú tartomány. A heliopauza határa meg az ilyen pár száz csillagászati egységre van. Tehát a, mint a heliopauza az pár száz csillagászati egységre van. Akik hát hallgatnak tenni... bennünket, azoknak mondom, hogy most az animációnk éppen azt mutatja, hogy hogyan távolodunk el központi csillagunktól a naptól. Ez nem nagyon különbözik azoktól a science fiction filmeknek az ábrázolásaitól, amikor így repülünk a csillagok között, és azok így hirtelen így elsuhannak mellettünk, mint az autópályán a nem tudom én a büfék. Ez nyilvánvalóan ez most egy animáció, de elérhető, hogy ilyen módon ember alkotta űreszköz, ilyen módon száguldjon a csillagok között? Lényegében elérhető, ahogy te is mondtad, vannak erre példák a Voyager, egy-kettő űrszonda, a Pioneer űrszonda, és még uh, vannak, amik kifelé tartanak, a New Horizons űrszonda, ami ugye a Plutót vizsgálta, ő most már a Kuyperövet kutatja. És igen, amik ténylegesen lényegesek, azok a voyager ek mert ők elérkeztek -e ez a plazma buborék határhoz. Az a csillagkozi űrzonda, ami, ami szóba került, ezt az Amerikai Geofizikai Unió egy korábbi, egy nemrégi rég, nem konferenciáján jelentette be, ez azért nagyon érdekes, mert felvetődött az a, az, a, az amerikai, illetve a kínai kollégákban, hogy, hogy jelenleg most a naprendszer a galaxisnak egy bizonyos térségében van, amit lokális felhőcskének nevezünk. Ez egy ilyen buborék, amiben a naprendszer beágyazódik, és ennek, ez, ennek a fizikai tulajdonságai meghatározzák a heliopauzának a, a tulajdonságait is. Viszont a napunk az a galaxisunkban, a mozgásban van, kering a tejútrendszernek a, tömegközéppontja körül, csak úgy, mint ahogy mondjuk a bolygók keringenek a Nap körül, és változtatja ezáltal a naprendszer a helyzetét. S felmerült az a gondolat, hogy bizony a naprendszer nem mindig lesz benne ebben a lokális felhőcskében, és elképzelhető, hogy egy teljesen más fizikai tulajdonságokkal rendelkező térségbe fog kerülni. Ennek lehet egy. És olyan ez akár következő... veszélyes is lehet, ugye? Ez akár veszélyes is lehet, mert az a, az a sugárzási környezet, amiben most benne vagyunk, az megborulhat. Ezáltal például lehet, hogy megnövekszik mondjuk a a, a kozmikus sugárzásnak a mennyisége, ami eléri a föld felszintét, ez akár káros lehet mondjuk a DNS-ünkre, meg a, a különböző sejtműködésekre nézve. Nagyon fontos azt is leszögezni, hogy itt a sugárzás szóba kerül, nem kell egybe ezt a szót démonizálni. Tehát maga a földi élet is egy, egy olyan környezetben fejlődött ki, ahol ez a sugárzás jelen van. Van egy természetes háttérsugárzás, ennek a kozmikus sugárzás az egyik komponense. Vannak olyan sugárzások, amik a föld belsejéből jönnek, földkből származó sugárzás itt arról van szó, hogy ha itt ez az egyensúly megborul, akkor az okozhat gondokat. És igen, itt a lényeg az az, hogy az vetődött fel itt az amerikaiakban és a kínaiakban is, hogy fel kéne térképezni azt a térséget, ahova a naprendszer mondjuk 2000 év múlva kerülni fog, és el kéne indítani egy olyan programot, ami így a csillagközi teret, tehát a heliopauzán túli teret vizsgálja, hogyha a heliopauza ha előpauzát értjük a naprendszer határának, és, és egyfajta adatokat szolgáltat a jövő generációinak arra, hogy mire számítsanak mondjuk 2000 év múlva ilyen sugárzási szempontból. Természetesen ez egy többgenerációs projekt, tehát hogyha elindul egy ilyen program, akkor ott, ott generációkon átívelően kell együttműködnie úgymond a, a, a, az emberiségnek. Tehát Ehhez a, kell ez jel... a csillagtérkép is, ugye? amint most láthatunk, hogy hogyan térképezték napra, fel itt a környezetünkben található csillagoknak a tömegét. A, töm, a pozícióját, a tömegét és különféle tulajdonságait is. Talán azt hiszem, ez pont a gája, a űrszonda adatai alapján térképezték fel ilyen pontosan. Most ilyen kis vektorocskákat látunk, ilyen irány, irányt mutató nyilakat látunk a, a, az animáción. Ez tulajdonképpen azt mutatja meg, hogy a különböző csillagok hogyan mozognak a naprendszer térségében. Ugyanis nem csak a naprendszerben a bolygók vannak mozgásban, hanem a csillagok is mozgásban vannak. Ugye részei vagyunk egy galaxisnak, a tejútrendszernek, és a tejútrendszer középpontja körül, hát ti mozognak, keringenek a csillagok. A nap amúgy egy ilyen teljes kört 220 millió év alatt tesz meg. Hát ezt Pánik nem várjuk ki azért, de ez, ez a ez, csillag térkép ez mindenképpen mutatós, és látványosan mutatja ezt a 100 parsec méretű gömböt, amit már feltérképeztünk. Amit itt többé kell, igen, igen, igen, amit itt feltérképeztünk. De a cél az, hogy a teljes teljútrendszert ilyen módon feltérképezzük, ugye? Igen, a, például a Gálya űrszonda, az Európai Ürnökségnek a Gálya űrt űrtáv a, annak a fő küldetése az, hogy egy, tulajdonképpen egy háromdimenziós térképet készítsen a tejútrendszerről. Ő úgy működik, hogy szkenneli az égboltot, és a csillagoknak a pozícióját, illetve különféle mozgáskomponenseit méri meg. A tejútrendszer csillagainak 1 át méri le, az körülbelül 1,5-2 milliárd csillagot jelent, ami tejútrendszerünkben körülbelül 200 milliárd csillag van. Viszont ebből a mintából is már tudunk egy, egy minden eddignél pontosabb térképet felállítani a galaxisunkról. Ez az egyik, viszont ez a sugárzási információkra nem világít rá. Tehát ez a másik program, ez az interstellar prób, amiről elkezdtünk beszélgetni, annak tulajdonképpen az a, az a fő célkitűzése, hogy egy picit eltávolodjon a, a belső naprendszerből, és megvizsgálja azt a térséget, ahol a nap majd kerülni fog. Természetesen akik felbocsátják ezt az űrsondát az adott űrűnökségekben, hát ők már nem fogják megélni nagyon-nagyon nagy valószínűséggel a azt az időt, amire ki fog kerülni abba a térségbe, Tehát ez egy, ez, ez egy akár több évszázadon átívelő nem is évszázad, de több évtizeden, több évszázadon átívelő projektről van szó. Hát ez olyan, mint amikor a tölgyfát elülteti a nagypapa az unokái és, és, szóval unok, és akkor az unokái unokái alatta fognak majd játszani. Abszolút erről van szó. Minden esetre ez egy izgalmas kérdés, tehát, ö, erőre, tehát hogy el, előre tekintés szempontjából fontos, hogyha az utódainknak a a biztonságára gondolunk. Minket ez nem nagyon érint, mert 2000 év múlva fogjuk elhagyni ezt a lokális felhőcskét, hát az emberi átlagemberi élethossz az nem 2000 év, hanem ilyen 80-90 egy fejlett országban. Úgyhogy, Jó, hát úgy, mi most hogy... itt megnyugodhatunk nyilván, de, de igen, mondjuk de, egy, de viszont... egy ilyen egy ilyen űrküldetés is eltarthat 50-150 évig, akkor azért ez már összevethető ezzel a bizonyos 2000 évvel, tehát hogy absolut, van absolut, ilyen meg... értelemben értelme, hogy elindítsanak egy űrszondát, az majd kint a csillagközi térben mutat valamilyen adatokat, adatokat vizsgálatokat, igen. igen, és akkor az alapján hozni döntést, mit, mit tudnak dönteni? Hát nem, nem tudják eltéríteni hát, a naprendszert. Hát igen, ez egy olyan dolog, hogy a naprendszert nem tudják eltéríteni, tehát az, az, az biztos. Előrejelzés szempontjából viszont fontos a dolog, illetve a felkészültség szempontjából. Uh -huh. Tehát, felkészülés. Mondjuk, tudjuk azt, hogy tudjuk, felkészülés igent, hogy tudjuk azt, hogy mondjuk egy milyen sugárzási környezetbe fog kerülni a naprendszer 2000 év múlva, akkor ki tudunk fejleszteni olyan technológiákat, Amik, vagy, vagy olyan, olyan uh, kibélelt lakásokat, nem tudom, stb., amik mondjuk egy ilyen sugárzási környezetet jobban kibírnak, mint a mostaniak. Tehát rákészülni tudunk, de, de befolyásolni az univerzumot ilyen szinten nem tudjuk. Tehát, tehát alkalmazkodni tudunk, de, de befolyásolni nem, talán, és ezzel meg is fogtam a lényeget, hogy az alkalmazkodás szempontjából fontos lehet egy ilyen küldetés a, a 2000 év múlva élő embereknek, hogyha tudnak erről valamit. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Ürtek külön kiadásunkban, rádióban és a Youtube-on egyszerre szólunk. Itt a postmodem külön kiadásában most megemlékezünk valakire, mégpedig Eugene Parker, amerikai fizikusra, plazmafizikusra, a napfizikájának úttörő szakértőjére. Benny, miért fontos az ő személye? Hát igazából, hogyha Eugene Parker professzor nem létezik, akkor tulajdonképpen a napfizika, mint kutatási tudományterület sem létezne abban a formájában, amilyen ma ilyen szinten úttörő volt ő a napfizikának, a csillagfizikának a kutatásában. Tehát ő már az 1950-es években jó régen, még fiatal professzorként már olyan matematikákkal számolt, amikkel előre tudta jelezni a napszelet és a napszélnek a részlet létezését. Ugye ez a napszél, ez, ez tulajdonképpen a minapunkból folyamatosan áramló töltött részecskéknek a serege, amik például mint űridőjárás módon jelennek meg, ami idézőjelben a hétköznapi életünkben. Tehát itt most a hétköznapi alatt arra gondolok, hogy mondjuk egy űrmisszió életében ez már egy abszolút olyan jelenség, amivel foglalkozni kell, mert nem mindegy, hogy jönne éppen egy nagyobb adag töltött részecske, ami ellen például be kell hívni az űrhajósokat a nemzetközi űrállomásról, vagy valamilyen biztonsági állapotba kell tenni bizonyos műholdainkat. De hogyha elég nagy ilyen töltött részecske kupac érkezik felénk, napkitörés néven is szoktuk ezeket emlégetni, akkor az már egyébként a földi technikánkat is ki tudja sütni, ahogyan volt erre példa már az 1900-es években is. Szóval Eugene Parker professzor, ő olyan mértékben látott előre, úgymond, a saját kutatásaink keresztül, hogy, hogy 60-70 évet kellett várni arra, hogy végre addig fejlődjön a technológia, hogy be tudjuk bizonyítani az ő már az 50-es években bemutatott elméleteit, és ez a Parker napsonda, Úgyhogy ezzel együtt pedig ő az egyetlen olyan kutató, vagy hát én szerintem az egyetlen olyan ember, aki megérhette azt, hogy egy róla elnevezett űrszonda elindult, és ő maga is végignézhette, ahogyan a Parker napszonda elindult két 2018. augusztus 12-én. És most március 15-én hunyt el Eugene N. Parker, amerikai fizikus, az napfizikájának úttörő szakértője. Ráemlékeztünk most az elmúlt nagyjából két percben. És most még egy évforduló következik, a SpaceX Elon Musk fontos űripari cége viszont húsz éves lett, ami azért is fontos, mert én magam is sem gondoltam egyébként, hogy már ilyen régen indult el ez a cég, de hát nagyon fontos eredményeken vannak ők túl, azon túl, hogy űrrakétákat készítenek, most már ugye űrhajót is készítettek, ezt láttuk tavaly előtt, hogy mikor volt, amikor ők elindultak a Dragon űrhajóval? A inomásznak az űrhajójára gondolsz, nem árpia, amit hogyne? ténylegesen embert jutatott a nemzetközi űrállomásra? Hogy az, az vagy 2019, vagy 2020, szerintem 2019, mert, mert még Trump volt az elnök. <gül> igen, <gül> biztosan Igen, és ez még a pandémia előtti időszak. Még a pandémia volt. előtt volt, igen, igen, igen. Mit gondoltad ti arról, hogy a SpaceX most itt kiemelkedni látszik ezen cégek közül? Ez marad hosszú távon is, tehát újabb húsz év múlva még jobban fogjuk őket ünnepelni vagy pedig felnövedkedhetnek még hasonló kereskedelmi űrszolgáltatók? majd nem tönkrementek három sikertelen indítás után, odáig, hogy most már a, a, ők szállítják az embereket a Nemzetközi űrállomás hat hónapos küldetéseire, tehát hatalmas fejlődésen mentünk keresztül, és most már lassan meg lehet az első tesztrepülése annak a, annak a Starship űrhajónak is, amivel majd a Marsra szeretnénk indulni, tehát elképesztő fejlődést járt be itt a SpaceX az elmúlt húsz évben. Mm, szerintem, hogyha ki is fog emelkedni, akár, hogyha hirtelen lesz egy újabb Elon Muskunk, tehát azért én, én képtelen vagyok az, a SpaceX-et Elon musk Én szerintem ez a cég többek között azért is ennyire sikeres, mert egy ilyen igazi, álmodozó, elvetelős, vizionárius milliárdos ül az élén. Tehát szerintem kéne még egy Elon Musk ahhoz, hogy lehessen még egy SpaceX. Mint a Steve Jobs, Bill Gates párharc, ugye? Úgy képzeled nagyjából. nagyjából hát abból is egy nagyon sok jó eredmény származott. Váltsunk most egy kicsit látószöget, és szűkítsünk le Magyarországra, ugyanis Zolinak van itt egy fontos témája azon fiatalemberek számára, akik szeretnének az űrkutatással foglalkozni a tanulmányaik során. űrmérnök képzés indul Magyarországon a műegyetemen. Erről azt kell tudni, hogy a Budapesti uh, Műszaki és gazdaság Egyetem, vagy ahogyan mindenki nevezi a BME, már nagyon régóta benne van az űrtudományoknak az oktatásában képzésében. Tehát, hogy ezek a, ezek a tantárgyak, amik űrtevékenységgel és űrkutatással foglalkoztak, azok már, már, tehát nagyon hosszú múltja van ennek az oktatásnak. Amit egyfajta forradalomnak lehet, vagy reform, nem is forradalom, reformnak, reformnak lehet tekinteni, hogy most alapította a BME egy mesterszakot, ami ténylegesen egy egy ilyen Space Engineering, tehát egy űrmérnök ö, oklevelet, MSC diplomát ad. Tehát ténylegesen az van ráírva a, az elvégzett szakember ö, diplomájára, hogy űrmérnök, nem pedig az, hogy villamosmérnök, be, aki űrkutatással foglalkozik. Ilyen több európai országban is van, tehát ez a Space Engineering, ez egy létező terület, most Magyarországon is megjelent. Tulajdonképpen az történt, hogy a, a BME összefogta ezeket a tantárgyakat, és elindította ezt a képzést. De figyelj, ez nagyon izgalmas hangzik, de ez akkor jó, akkor jó egy ilyen szakmát megszerezni, hogyha van hol elhelyezkedni. Hát hova tud jelentkezni egy magyar űrmérnök? Nekünk nincsen názánk, esetleg az Ézához? Hát a, az Éza, igen, mi Magyarország teljes jogú tagja az Európai Ügynökségnek az Ézának, az Éza is tartogat lehetőségeket, illetve Magyarországon is vannak olyan cégek, űripari cégek, akik űrkutatással foglalkoznak, Bizony. tehát vagy űrtevékenységgel foglalkoznak, úgyhogy van ebbe potenciál, arról nem is beszélve, hogy az Európai Unióban nagyon sok olyan cég van, amik, amik ilyen fejlesztésekkel foglalkoznak. Az Európai Uniónak is van űrprogramja, ami az ÉZÁtól független. Összedolgozik az Ézával, de van külön Európai Uniós űrprogram is. Ilyen szempontból akár még az EU is tartogat lehetőségeket a, a, a magyar űrmérnököknek, valamint az ÉZA is. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Volt már a Postmodemnek olyan űrkütő kiadása, amiben holdautóval foglalkoztunk tavaly nyáron. A japán Toyota egyik űrjárművét mutattuk, az nagyon jól nézett ki. Amit most mutattunk a YouTube nézőinknek és mondjuk a rádió hallgatóinknak, hogy egy nagyon furcsa holdautónak a koncepcióját látjuk ezen az animáción. Berni nagyon mosolyog ezen, látom a kis képernyőn. Mit tetszik neked? Formája? Igen, amióta említetted, hogy úgy néz ki, mint egy túlméretezett bevásárlókocsi, azóta nem tudok mást belelátni. És még ahogyan rajta utazik, ez úgy néz ki, tényleg olyan, mint egy túlméretezett bevásárlókocsi, négy darab kereke van, és így a hátulján kapaszkodik a két űrhajós a, az űruhájukban. Pontosan úgy, mint ahogyan, hát hogyha nincsenek túl sokan a bevásárlóközpontban, akkor a mai napig én szeretek ezzel elszórokozni. Az ember, ugye kicsit megtámaszkodik a bevásárlókocsin, meglöki magát, föláll a hátára, és így végiggurul. Ezt egyszer mutass meg nekem, légy szüves. Nem, én is sose csinálok ilyet, én, én rendes állampolgár vagyok, aki nem ródeúzik az Osamban meg a Tesco-ban. tudod, nekem meg tudod, mi szembe, a, a kukáskocsiknak a munkatársai, akik így felszállnak az autónak a hátuljára, és ugyanígy kapaszkodnak, nem? Az, az is teljesen jó. hasonló. És a Egyik jármű, jó, a ahogy kinéz, az még nem csak a bevásárlókocsira, hanem a babakocsira is hasonlított, főleg ahogy így rajta állnak a... a... Hát az űrhajósok. Viszont ettől függetlenül, hogy nagyon furcsa a formája, mert tényleg, hogyha összehasonlítjuk a 60-as években elkészült holdautóval, ami hát azért csak így nagyon hasonlított a mindenki által ismert autókra, mondjuk egy kabrióautóhoz hasonlított, de tényleg az egy, ilyen, az egy ilyen menőzési faktor lehetett akkoriban az űrhajósok körében, hogy megy a holdautóval, akár csak 100 métert is. Na de hát egy ilyennel, hát ez milyen így kapaszkodik rajta az ember, szóval ez a furcsa. Igen, viszont állítólag technikailag nagyon érdekes, és erről beszél az egyik űrmérnök, aki űrhajós is, természetesen, eh, ahogy mennyire tetszik neki ennek a konstrukciója, mert egy csomó nagyon fontos technológiát építettek be ebbe a Hold autóba, amit majd persze akkor fogunk látni, hogyha kipróbálnak majd valamikor a Hold felsz. Hi, I'm Colonel Chris Hadfield, I'm an engineer. Chris Hadfield egyébként, az a mérnök és űrhajós, aki beszél most erről az űrautóról, űr, űr erről a holdautóról, autóról, és itt egy videóképszerű feldolgozásban is láthatjuk őket, tehát mosolyognak ők is, mint hogy mi is. Szóval rengeteg érzékelő lehet egy ilyen holdautóban. autóban, gondolom, mert hogy azért a Hold felszínének a kutatása is tart mind a mai napig. Ugye mi magunk is hey. beszéltünk arról, hogy vizet is keresnek a Hold felszínén vizet is, meg mindenféle elérhető erőforrást. A, a másik, amit én egyébként e, így nézek, hogyha összevetjük így fejben a, azzal, a, azzal a Toyota holdjáró autóval, amiről már beszéltünk korábban, ugye az egy ilyen nyomáskiegyenített kabin, amiben az ember üldögélhet, tehát ez, ez, a, ez a flex autó, ez viszont e, ez nem nyomáskiegyenített, tehát hogy ez tényleg egy ilyen valami, amin gurulnak, és méricskélnek vele, de egyébként űruhában vannak. Tehát ebből kiindulva, ez egy sokkal mobilisabb valami lehet, mert lehet, az ember kijön a holdbázisából, fölpattan a flex autójára, elgurul néhány száz métert, vesz egy kis mintát, visszagurul vele, és közben nem kell kibebújogatni a, a űruhájából. Én azt hiszem, hogy különböző korszakok lesznek majd a hold felszínén is, nem? Tehát amikor ilyen járműveket kifejlesztenek, és lehet, hogy ez a nyomás kiegyenlített, ez majd csak egy későbbi korszaknak a járművel lehet, bár végül is tényleg attól függ, hogy ki milyen közeljövőt képzel el, melyik űrügynökségnek milyen jövőt képzelnek el. Ez végül is megvalósítható. Valóban, tehát, hogy azért ezeknek a, a megtervezése és a, a, a, annak, a, annak az innovációnak a kitalálása, hogy egy ilyen környezetben működjön, azért elég komoly mérnöki kreativitást igényel. És igen, arról nem is beszélve, hogy a különböző hogy hogyha nem dolgoznak össze, akkor teljesen másképp közelítik meg a problémát, és elképzelhető, hogy teljesen más sül ki. de azt jelenti, hogy rossz dolgok sülnek ki, csak hogy másfajta ilyen tervek születnek. Úgyhogy, úgyhogy igen, abszolút, abszolút ö, ö, nagyon fontos a megközelítés, illetve, illetve a, a, az adott mérnöki kreativitás ebben a témában. A Postmodern űrtek külön kiadásának űrkütyű híradóját látták és hallották a rádióhallgatók és látták a YouTube nézők. Eddig tartott a mai műsorunk, mai összeállításunk, amelyben három fiatal csillagász volt a segítőtársam abban, hogy eligazodjunk egy kicsit azokban az ígéretes űrmissziókban, űrtechnológiákban, amelyek jelen korunkat jellemzik, űrtárcsövektől egészen a holdautókig. Köszönöm szépen a figyelmüket, a Pátia Rádióban jövő héten pénteken délután a 4 órai hírek után jelentkezünk szokás szerint, a Youtube-on pedig folyamatosan frissítjük a tartalmainkat. Érdemes például visszakeresni az űrtechnológiával kapcsolatos összes eddigi műsorunkat, amiben hát rendszeres állandó partnerünk, állandó csapattagunk, Pál Bernadett Csillagász is jelen volt, úgyhogy meg lehet nézni ezeket a műsorokat, például a magyar kockaműholdakról, de akár a Perseverance amerikai marsjáró érkezéséről is a tavalyi első februári műsorunkat. Eddig tartott át a műsor, a szerkesztő, rendező Részbetyár Gábor nevében köszönöm szépen a figyelmet, Szilágyi Árpádot hallották, viszontlátásra a Youtube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban.